בעזרת השם נדבך ספר לוקטי תפילות, חלק שני, תפילן ז, מיוסד על שיחה פז ושיחות ערן. שמע תפילתי ה' ושברתי האזינה אל דמעתי אל תחרש, כי גר אנוכי עמך תושב ככל אבותי. סור ממני כל פועלי אוון, כי שמע ה' קול בכי. ריבונו של עולם מלא החמים שומע קול בחיות עמו ישראל והחמים. עוזרנו לבכות הרבה בכל יום ויום בלב נשבר ונדכה באמת בלב נשבר, הבא מתוך שמחה. עוזרני שאזכה לבכות לפניך בכל עת בדמעות שליש כבן הבוכה לפני אביב על גודל רחוקים ממך, באופן שיהמו מעיך ויחמרו רחמיך האמיתיים עלי, ואשיבנו אליך בתשובה שלמה מהרה. ריבונו של עולם בעל הרחמים מלך מתרצה בדמעות. אתה יודע עוצם הרחמנות שעליי כמה וכמה אני צריך לבכות לפניך על גודל רחוקים ממך בלי שיעור כאשר אתה ידעת. רחם עליי ופתח ליבי שאזכה להרגיש כאבי באמת עד שאבכה לפניך הרבה וכל יום ויום. ובפרט בימים הנוראים שהם ימי אלול וראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים והושענא רבא שהם ימי רצון, ימי תשובה, ימים קדושים ונוראים מאוד. עוזרני ורשיני בהחמך רבים לבכות בהם הרבה בלב שלם באמת. פלגי מים תרד עיני על לא שמרות תורתך. ואז כל השליך מאיתי כל החוכמות וכל המחשבות המבלבלים ומטרידים ומונעים מתמימות מנקודת האמת בכל עת. כולם אזכה לשבר ולבטל ולהשליכם מאיתי לגמרי. ואזכה להתפלל ולעסוק בעבודתך בפשיטות ובתמימות באמת. מלא רחמים זקן היא בכלל ישראל שיהיה בכל הימים הנוראים מבחינת נער בוכה. ואתה תחמול עליי בחמלה גדולה וברחמים רבים באופן שאזכה מעתה על כל פנים להשליך כל הרע וכל הבלבולים מאיתי. ואעזוב דרכי הרע ומחשבותי המגונות והמבולבלות. רחם עלי למען שמך מלא רחמים, ותן לי ימים נוראים, טובים, קדושים וטהורים באמת. זכני להתקדש מעתה. בפרט באלו הימים הנוראים, הקדושים, הנשגבים מאוד. זכני לשפוך את ליבי כמים נוכח פני אדוני. בפרט בריבוי הצליחות והתפילות, שמרבים באלו הימים נוראים, המרעידים ומרעישים מאוד. מי לא יראה, מי לא יפחד בימים כאלה, מלאים פחד ואימה ויראה, חיל ורעדה וחלחלה מפניך. מי לא נפקד בימים ההם, כי הם נוראים ואיומים מאוד מאוד. ומלאכים בהם יחפזון, וחיל ורעדה יאחזון, ויאמרו הנה יום הדין. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, איום ונורא, תן לי דיבורים חדשים עתה. תן לי דיבורים עתה לרצותך בה ממקום שאני שם עתה עתה, שאזכה לשוב אליך באמת מעתה. עושני מלא רחמים, הושיעני, הושיעני מלא ישועות. מושכני לתוך תמימות ופשיטות באמת, ולא אחשוב שום מחשבות חיצוניות ולא שום מחשבות יתרות. רק אעשה עצמי כאיני יודע, כי באמת אין אני יודע כלל מה נעשה עמי. מכל שכן מה שנעשה בעולם, כי מאוד עמקו מחשבותיך. רחם עלי מלא רחמים, וזכה אני להתנהג בתמימות באמת בכל עת, באופן שישוב על ידי זה אליך באמת מהרה. זכה אני לבכות הרבה בראש השנה ויום הכיפורים והושענרה בה, ובכל ימי אלול ועשרת ימי תשובה, באופן שיתעוררו רחמיך עלי, ותחמול עלי ועל כל ישראל בחמנה גדולה ואהבה יתרה. וזכאנו לתרוג נאה בחג הסוכות הקדוש, שיהיה לנו אתרוג נאה וכשר באמת ומעדר בכל מיני הידור, בלולב והדס והערבה כשרים ונעים ומהודרים. ונזכה לקיים מצוות נטילת ארבע מינים בזמנו, בתכלית השלמות, בקדושה ובטהרה גדולה, באהבה וביראה, בשמחה וכדבה רבה ועצומה. ואזכה לומר הלל שלם בכוונה גדולה באמת עם כל ארבעה מינים והושענות. ולנענע כל הנענועים הקדושים, ולהקיף ההקפות הנוראות, והכל באהבה וביראה, ובשמחה רבה ועצומה, בכוונת הלב באמת, ובדבקות נפלאה, ובהתלהבות גדול, לשמחה גדול והקדוש והנורא באמת ובתמים, כרצונך וכרצון צדיקיך האמיתיים. ואזכה על ידי הנענועים להמשיך הערה מהמוחין שבראש לתוך השישה קצוות. ומשם יהיו נמשכין המוחין לבחינת מלכות. ויתגלה מלכותך לעין כל, ונזכה להודיע לבני אדם גבוהותיך וכבוד אדם מלכותיך. וידע כל פאול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצוא כי אתה יצרתו, וכל אשר נשמט רוח חיים באפיו יתנו כבוד והדר למלכותיך. ותעזרנו ותושיינו, ותזכנו לקיים מצוות סוכה בזמנה, בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה, ותרי"ג מצוות התלויים בה. בלב טוב ובשמחה גדולה. ותדבקנו במצוותיך הקדושים, ותחבקנו בימינך הקדוש, באהבה ובחמלה גדולה. ותפרוס עלינו סוכת שלומך ובצל כנפיך תשתירנו. ונזכה על ידי מצוות סוכה הקדושה והנוראה לשב בצילך, בציל הקדישה, צילה דמאמנותה. ויתגלה ויתוודה לעין כל עוצם אהבתך וחמלתך עלינו. וידעו הכל ויאמרו כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו. ונתפאר אנחנו בך ואתה בנו תמיד, כמו שנאמר את ה' אמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. ואדוני אמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו ולצידך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש לאדוני אלוהיך כאשר דיבר ונזכה לעבוד אותך תמיד באמת ובתמים ולגלות אל ומלכותך לעין כל ותתה לב המלך והשרים והיועצים עלינו לטובה ותבטל מעלינו כל הגזרות קשות ויקוי המקרא שכתוב כי יצפנני בסוכו ביום רע יסתירני בסתר העולו בצור ירוממני. מר הדל מכולם עלי רחמים חדשים בכל עת. שיטחתי אליך חפיי פרסתי ידי אליך נפשי כארץ עייפה אליך סלע. עוזרנו והושיענו אותי ואת כל עמך בית ישראל בזכות וכוח הדמעות והבחירות של הצדיקים האמיתיים ושל כלל ישראל. עוזרנו שיגמרו הצדיקים האמיתיים עמנו מה שרצו, שיתקנו אותנו כולנו מהרה בשלמות כרצונם הטוב והקדוש. לא כמעשינו הרי. עוזרנו למענך ולמענם, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך מהרה. אדריכני בנתיב בעמיתך ולמדני כי אתה אלוהי אישי אותך קיוויתי כל היום. זכנו לתמימות ופשיטות באמת, עשה למען שמך, עשה למען תורתך. עוזרנו אלוהי ישנו על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. ברוך ה' אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו אל העולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן.